24. fejezet Badjai vezír lába annyira megdagadt, hogy nem is látszott a bokája. Bő, lazánk megkötött sarút viselt, arra nem volt ideje, hogy kezeltesse magát. Minél hosszabb ideig ült az asztalnál, annál inkább bedagadt a lába, de a királyság szolgálata nem engedett számára sem pihenőt, sem kimaradást. Felesége Nedit nem akart beköltözni a nagy villába, amelyet a vezíra Fáraútól kapott a szolgálatáért. Badzsely elfogadta a felesége véleményét, hiszen maga is jobban szeretett a városban lakni mint vidéken Ezért Memphis belvárosában egy szerény házban laktak, amelyet a rendőrség éjjel-nappal őrzött. A két föld miniszterelnöke tökéletes biztonságban élt. Mióta Egyiptom fennáll, Sosem történt meg, hogy egy vezírt megöltek vagy megtámadtak volna. A legfőbb hivatalt viselte, de nem gazdagodott meg. A megbízatását előrébb helyezte a saját jóléténél. Nedit nehezen viselte, hogy a férje ilyen magas posztra jutott. Durva vonásai, kis és leküzdhetetlen túlsúlya miatt lemondott a társasági életről, egyetlen hivatalos vacsorán sem vett részt. Nosztalgiával gondolt arra az időre, amikor Badzsai még csak jelentéktelen hivatalnok volt. Minden nap korán hazaért, segített neki a konyhában, és foglalkozott a gyerekekkel. Az irodájába menett, a vezír a fia és a lánya sorsán töprengett. A fia korábban asztalosnak tanult, de csak a lustaságával tűnt ki. A vezír erről értesülvén elbocsájtotta a műhelyből, és egy téglavetőnél szerzett neki munkát. A fáraó igazságtalannak ítélte a döntést, és megródta a vezírt, hogy túl szigorú a családtagjaival szemben. Persze minden vezírnek ügyelnie kell, hogy ne részesítse jogtalan előnyben az övébét, de az ellenkező végletben sem szabad esni. Ezért aztán vezír fia feljebb léphetett a ranglétrán. A kiégetett téglák minőségét kellett ellenőriznie. Nem is voltak egyéb ambíciói, csak a dáma játékot űzte szenvedélyesen. A vezír annál elégedettebb volt a lányával. Igaz, a lányt nem áldotta meg a szépséggel a sors, viszont nagyon komoly teremtés volt. Az volt az álma, hogy szövőnő legyen a templomban. Tudta, hogy az apja semmiképpen sem fogja segíteni, csak saját magára számíthat. A vezír fáradtan leült egy alacsony, enyhén homorú ülőkéjű fonott székre. A királyjal folytatott szokásos megbeszélés előtt át kellett olvasnia a különböző minisztériumok jelentéseit. Görnyet háttal, fájós lábbal igyekezett csak a jelentésekre figyelni. A titkára lépett a szobába. Elnézését kérem, hogy megzavarom. Mi történt? Hírnök érkezett az ázsiai hadseregtől. Ha, és mi hírt hozott? Asser tábornok hadosztályát elvágták a főseregtől. Lázadás? A líbiai Adafi, két ázsiai kiskirály és a Beduinok. Már megint ők. Hm. A szolgálat persze mit sem tudott a dologról. Küldünk erősítést? Azonnal beszélek ő felségével. parancsot adott, hogy két újabb hadosztály induljon Ázsiába, a fősereg pedig haladjon gyorsabban. A király nagyon komolyan vette a dolgot. Assernek már hogyha életben maradt, le kell számolnia a lázadókkal. Az egész udvart elképesztő rendelet kihirdetése óta a vezír mindent megtett, hogy minél pontosabban betartassa fára utasításait. Szigorú irányításának köszönhetően az ország vagyonának és tartalékainak az összeírása pár hónap alatt befejeződhet. Persze ehhez az embereinek ki kell kérdezniük minden egyes templom előjáróját, minden egyes tartomány kormányzóját, számtalan jelentést kell megírniuk és ki kell szűrniük a pontatlanságokat. Az uralkodó parancsát néma ellenségességgel fogadták, és Badzselynek tulajdonítatták az ötletet. A vezírnek tehát nem kis erőfészítéseket kellett tennie, hogy lecsillapítsa a kedélyeket, és hogy megbékítse a sértett főméltóságokat. Kora estére Badzselynek jelentették, hogy minden utasítását pontosan teljesítették. Másnap megkettőzik az uralkodói fal őrségét, amely máris riadókészültségben van. A háborúban borús hangulatban telt az este. Az egyiptomiak a másnapi támadásra készültek. Be kell venniük a lázadó erődöt, hogy kitörhessenek és ismét kapcsolatba léphessenek Asher tábornokkal. Az ostrom nehéznek ígérkezett. Sokan sosem fognak hazatérni. Suti a legidősebb katonával egy hírhet Memphisi verekedővel vacsorázott. A katona a kerekes torony legénységének a parancsnoka volt. Még hat hónap és nyugdíjba megyek, árulta el sutinak. Ez az utolsó ázsiai hadjáratom, kölyök. Na, tessék, egyél egy kis fokhagymát. Nem csak megtisztít, de a náthától is megvéd. Hmm, finomabb lenne egy kis korianderrel és rozéborral. Na, majd a győzelem után nagy lakomát csapunk. Ebben a hadseregben jó az ellátás. Meglehetősen gyakran kapunk marhahúst és süteményt. A zöldség is elég friss szokott lenni. Sör pedig van bőven. Korábban a katonák ahol csak tudtak, loptak, fosztogattak. Ramses megtiltotta ezt, Elkergette a hadseregből a fosztogatókat. Én soha senkit nem loptam meg. Hamarosan kapok egy vidéki kis házat, kis földet, egy szolgálót. Nem kell majd sokadót fizetnem, és arra hagyom a birtokomat, akire akarom. Jól tetted, hogy beálltál közén, kölyök. Itt biztos jövő vár rád. Ha csak sikerül kijutni ebből az egérfogóból. már leromboljuk ezt az erődöt. Főleg a bal feledet véd. Ha férfitól jön a halál, az onnan ér. Ha nőtől, az jobbról. Csak nincsenek nők az ellenségek között. Hát, dehogy nincsenek. Ráadásul igen, bátrak. Szuti figyelni fog jobbra is, balra is, de még hátra is, hiszen jól emlékszik a hadnagy halálára. Az egyiptomi katonák vad táncba kezdtek. Fegyvereiket a fejük fölött forgatták, és égnek emelték, hogy melléjük szegődjön a szerencse. És bátorságot merítsenek a harchoz. A csata általános megállapodás szerint egy órával napfelkelte után kezdődik. Csak a beduinoknak volt szokásuk rajtaütésszerűen támadni. A rangidős katona tollat tűzött szuti hosszú fekete hajába. Az íjászok így szokták. A toll mástennőt idézi, aki megerősíti a szíved és segít, hogy pontosan céloz. A gyalogosok a volt kalóz vezetése alatt elindultak a létrákkal. Suti az öreg katona oldalán felmászott a toronyba. Tucatnyi ember tolta őket az erőt felé. Az előző napokban már úgy, ahogy elegyengedték a földet az osztromtorony útvonalán, hogy a fakerekek könnyebben gördülhessenek. Balra! parancsolta a rangidős katona. Az erőt körül lapos volt a vidék. A falakról íjászok lőtték felüljük a nyílaikat. Két egyiptomit megöltek, egy nyíl pedig szinte súrolta Suti fejét. – Na, rajta kölyök! Suti felhúzta a borítású íjat. Az elliptikus pályán kilőtt nyilak kétszáz lépésnél is messzebb repültek. Suti szinte pattanásig feszítette a hurt, összpontosított és kifújta a levegőt, amikor kilőtte a nyilat. A szíven talált beduin kibúcskálott a lőrésen. A gyalogosok felbátorodva rárohantak az ellenségre. Suti a céltól 120 lépésnyire fegyvert cserélt. Az akácia fából készült íja könnyebb és pontosabb volt. Minden egyes lövése célba találhatott. Suti az erőd ormán állók felét harcképtelenné tette vele. Az egyiptomiak hamarosan felállíthatják a létrákat. A torony már csak 25 lépésnyire volt az erőttől, amikor a parancsnokának a hasába nyíl fúródott. Miközben a gyalogosok felkapaszkodtak a falakra és bevették a bástyát, Szuti az öreg katona fölé hajolt. A sebesülés halálos volt. Szép nyugdíjad lesz, kölyök, majd meglátod. Nekem nem volt szerencsém mondta, és hátra csuplott a feje. Az egyiptomiak faltörőkossal egy helyen betörték a kaput, amelyet a volt kalóz azután széthasogatott a baltájával, hogy szabaddá az út előttük. Az ellenség sorai felbomlottak. A helyi királyocska a lovára pattant, eltiporta az őt visszatartani igyekvő tisztet. A feldühödött egyiptomiak kíméletlenül elbántak a lázadókkal. Az erőd már lángokban állt, amikor Suti egy rongyos szökevényre lett figyelmes, aki a győztesek éberségét kiátszva az erdő felé rohant. Szuti utólérte, majdnem el is kapta, de csak a rongyos tunika maradt a kezében. A fiatal, erős szökevény ugyanaz a nő volt, aki korábban ellopta Suti fegyvereit. Pucéran és tovább futott, de a fegyvertársak vidám biztatására Szutti a földre teperte. A nő rettegve közdeni próbált, Szutti állította, megkötözte a kezét és bebugyolálta a rongjaiba. – Most már a tiéd! – jelentette ki egy gyalogos. A néhány túlélő várvédő letette íját, pajzsát, saruját és kulacsát. Egy elterjedt mondás szerint – Elveszítették lelküket, elhagyták nevüket, földre ontották magjukat. A győztesek összeszedték a bronzedényeket, kiterelték az erődből a marhákat, a szamarakat és a kecskéket, felgyűjtották a kaszárnyát, elégették a bútorokat és kelméket. Az erőd helyén csak egy kormos kőhalmaz maradt. A néhai kalóz Sutihoz lépett. A vezérünk meghalt, a torony parancsnoka is. Te íjász vagy, ráadásul te vagy köztünk a legbátrabb. Neked kell vezetni minket. Nincs semmi tapasztalatom. Hős vagy. Mi mind tanúsíthatjuk. Nélküled itt hagytuk volna a fogunkat. Vezes minket éjszakra. A fiatal ember Engedett társai akaratának. Megkérte őket, hogy bánjanak jól a foglyokkal. A gyors kihallgatásokon mindegyikük azt vallotta, hogy a lázadás vezére, Adafi, nem volt az erődben. Útnak indultak. Szúti a menetoszlop élén ment, mellette a fogja. Hogy hívnak? Párducnak. Szutit elbűvölte a lány szépsége. Zabolátlan természet, szőke haj, parázsló szem, pompás test, csókolni való ajkak, és ráadásul varázslatosan búgó hang. Hová valósi vagy? Líbiai vagyok. Az apám élő halott volt. Hm? Hogy érted ezt? Egy razia alkalmával egy egyiptomi kart felhasította a koponyáját. Meg kellett volna halnia, de túlélte, és mint hadifogója a delta vidéken dolgozott a földeken. Elfelejtette az anyanyelvét, a népét, egyiptomi lett belőle. Gyűlölem, a temetésére sem mentem el, és felvettem a harcot. Mi a bajod velünk? Kérdés meglepte pár ducat. Kétezer éve ellenségek vagyunk. És nem lenne ideje fegyverszünetet kötni? Soha. Ha, majd megpróbállak meggyőzni. Szuti vonzereje hatott. Pár duc ránézett. A te rabszolgád leszek? Egyiptomban nincs rabszolgaság. Egy katona felkiáltott, mindannyian a földre vetették magukat. Az egyik dombtetőn mozgott a bozót. Farkas horda tűnt fel. Egy ideig figyelték a menetet, majd tovább mentek. Az egyiptomiak megkönnyebbülten adtak hálát az isteneknek. Úgy is kiszabadítanak, jelentette ki Párduc. Aha, csak magadra számíthatsz. Az első adandó alkalommal elárullak. Az igazmondás ritka erény. Kezdesz teszteni nekem. A lány duzzogva elhallgatott. Két órán keresztül gyalogoltak a köves talajon. Aztán egy kiszáradt patak medrét követték. a sziklás lejtőket fürkészte, hogy a legapróbb jelekből is észrevegye, hanetán ellenség rejtőzik a közelben. Amikor pedig egy tucatnyi egyiptomi íjász állta az útjukat, Tudták, hogy megmenekültek. Pászert délelőtt 11 óra tájt ért az irodájához, de az ajtót zárva találta. Menjen, hozzá ide nekem írnokot, mondta Kemnek. Na páviánnal együtt menjek. A pávjánnal együtt. És ha beteg? Hozza ide azonnal, akár beteg, akár nem. Kem elsietett. Járott vörös képpel, duzzadt szemmel magyarázkodott. Pihennem kellett, gyomorrontásom volt. Ittam köménymagos magas tejet, de nem múlt el tőle a rosszulét. Az orvos boróka -bogyó teát rendelt, és azt mondta, hogy két napig maradjak otthon. Hmm. Mi volt olyan sürgős, hogy üzenetekkel árasztotta el a tébei rendőrséget? Két dolog miatt is írtam. Na, mondja, buzdította bár, perszer kísérleti lapodva. Először is elfogyott a papíruszunk. Másodszor, ellenőrizni kell a körzetbe tartozó magtárakat. A jelentések szerint a nagy siló búzla készletének a fele hiányzik, számolt be Jarrott, majd halkan hozzátette. Hatalmas botrány lesz ebből. Minden évben az aratás végeztével, miután a papok bemutatták az első kalászokat Ozirisznak és kenyeret áldoztak az aratás istenőjének. a munkások elindultak az értékes gabonával teli kosarakkal a silók felé, és azt énekelték, boldog nap virrat ránk! Lépcsőket állítottak a szögletes vagy henger alakú magtárakhoz, és egy felső, csapóajtós nyíláson át beöntötték a terményt. A búzából egy lenti ajtón keresztül lehetett azután vételezni. A magtárak intézője igen fagyosan fogadta pászert. A királyi rendelet értelmében ellenőriznem kell a gabonakészleteket. Egy összeíró már megtette. Az eredmény? Velem nem közölték, csak önre tartozik. – Kérem, állítasson egy nagy létrát a főmaktár oldalához. – Megismétlem, egy összeíró már elvégezte az ellenőrzést. – Szembeszegül a törvényjel? – Csak a testi épsége miatt aggódom, bíró, Váltott barátságosabb hangnemre az intéző. – Veszélyes oda fölmászni. Nyilván nem szokása torna tornamutatványokat végezni. Tényleg nem tudja, hogy az itt tárolt készlet fele eltűnt? Az intéző elképet arcot vágott. Micsoda csapás! Mivel magyarázza? Biztosan az élősködők. Nem az lenne a legfontosabb feladata, hogy kiírtsa őket? Ez a tisztasági szolgálat feladata. Az ő hibájuk. A tartalékok fele hatalmas mennyiség. Ahol megjelennek az élősködők, állítassa fel a létrát. Biztosíthatom, hogy felesleges, ez nem a bíró feladata. Miután lepecsételtem a hivatalos jelentést, magát vonja felelősségre a bíróság. Két munkás hozott egy nagy létrát, és neki támasztotta a siló oldalának. Pászer felmászott. A létra nem tűnt túl stabilnak. Fogai recsegtek, ropogtak. Pászer fél félúton járt, amikor a létra megingott. Támasszák meg! kiáltotta. Az intéző körbe pillantott, mintha el akarna iszkolni. Kem a vállára tette a kezét, és a pávián is odált mellé. Engedelmeskedjen a bírónak, javasolta a núbjai. Ugye nem akarja, hogy baleset érje? Többen is megtámasztották a létrát. Pászer nyugodtabban kapaszkodott följebb, amikor a létre tetejére ért, nyolc méternyire volt a talajtól. Eltolta a reteszt, és kinyitotta a tetőablakot. A siló színültig volt gabonával. Érthetetlen, mondta az intéző. Az ellenőr hazudott a jelentésében. Az is lehet, hogy összejátszottak. Engem csak kihasználtak, biztosíthatom. Nehezen hiszek magának. A pávian fölmordult és kivicsorította a fogát. – Utálja a hazugokat, – magyarázta a nubiai. – Tartsa vissza azt a dögöt! – Ha valaki bosszantja, sajnos nem hallgat rám. Az intéző lehorgasztotta a fejét. – Az ellenőr busás jutalmat ígért, ha kezeskedem a szakértői munkájáért. Az állítólag hiányzó gabonát el adni feketén. Jó üzlet lett volna, de miután nem történt meg a dolog, ugye megőrizhetem az állásomat. Pászer késő éjszakáig dolgozott. Megfelelő indoklással megírta az intéző menesztéséről szóló okmányt, miután hiába kereste az ellenőr nevét a hivatalnokok lajstromában. Nyilván hamis nevet írt a jelentésre. A Gabonával való üzérkedés nem volt ritka dolog, de ilyen nagy mennyiséget még sosem csaltak el. Vajon ez egyszeri eset, csak itt a Memphis-i fordult elő, vagy talán már általánosá vált a korrupció? Az utóbbi magyarázatot ad a Fáraó meglepő rendeletére. Nem a bírókra számít -e a Fáraó, hogy helyreállítsák az igazságot, hogy kiegyenesítsék az elgörbült botot? Ha mindenki igazul cselekedne, legyen bár alacsony vagy magas a rangja, akkor a bajt hamar orvosolhatnák. Pászer eltűnődött. A lámpás lángjában megjelent előtte Noferet arca, a szeme, az ajka. Noferet ilyenkor már biztosan alszik. Vajon Gondol-e